Ti du është me marrë veshtë një herë që do të dojnë, do të sdojnë Ete ku me di ca i mirë mi bu, do të shanjë, do t'jip dojnë Në shkure një ti vetë nësak cilën gë zemrës nga t'i tira prap se prap Ka një shdo në latë, se qa t'atë që dojnë, se me rëbojnë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 Na sen i mirë sa erë ka me pasin na gjin So fuck him all, fuck him all Jetojm vetë kërka se vesim Kur janisin me hunger Muz për ty kja pjesë e suksesit E lejt fjallë të tjetërët Realiteti a tjetërë Lejt folin me fjallë E thivit shfolju me vejvër Me vejvër Me vejvër Me vejvër Me vejvër Me vejvër Me vejvër Me vejvër Me vejvër Ti duesh me marrë të veshë Mi herë që doj doj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 Gure njeti vetë, nsak cilje godzem, nga zemrës nga t'i tera prap se prap Konj shdo në latë, se qa ta që dojnë, se me bojnë, me që ndrojnë Yo Lenox, bring the hot shit boy, that's right, that's right, that's right. Benen par, dan ik geet dan om benen ne paskin ne bolen met, benen par, dan ik geet dan om benen ne paskin ne bolen met, benen par. Benen par. Wat? Pasafitte komt dat weet dat ze maar boen bon. met don muziek en dan moet dan goe rap, goe rap.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 Një pari po hiti me ndimin e zotit Jo karakterin e kini si moti eftyra tindron nisa bëni për dit Haman i karin e po një pizori për bombës e javnoha Koma në dhe shokët e tto ftojnë nëm dhe shirë Se venin e par I do një kejt, amon venin e par S'keni bole me nek Venin e par I do një kejt, amon venin e par S'keni bole me nek Venin e par Venin e par Bomba Bomba U rita me i nga gji, mutërë qimt Kursë të naniës i a njëse Pipë minije bashkë ata unë balën t'fot Kur kje i mishën t'ignorojnë Kur shka menja për me gjënë pjote e t'era Motivojnë Më, më shtim e zonë një borra zxalë Njëherë u konti u i tija e ta shvomba po ju kallë Njëherë i nga i fjartë e mia e përmentim se keqat Me më simet veta nuk mund është trenerit vrejnë Kur mi dalë më rët gjallë La kipa në her hejtër ma nën se ti Keq janë veç bosh mua veta kritikusa Kur gjëzdinë për çatë dhe tyra ta e kanë mu marrë Me këtyje me të përment Tive shri tja vinatim të asef të zemra dhe dhe mend Qia trenin e vogën me ve